12. A rover alternatív nevet kapott, mert a hadseregben mindennek kellett egy alternatív név. Kill TV. Mint például, mit csinálsz? Csak nézek egy kis Kill TV-t. A névnek ironikusnak kellett lennie, gondoltam. Vagy csak egy nyilvánvalóan hamis elképzelés volt, mert az egyetlen dolog, amit megöltek itt, az az idő volt. Egy elhagyatott tábort figyeltél meg, amit állítólag azelőtt a tálibok használtak. Semmi sem történt. Megvizsgáltál egy alagútrendszert, amit feltételezhetően előtt a tálibok használtak. Semmi sem történt. Figyelted a homokdűnéket és az azok mögött húzódó homokdűnéket. Ha van valami unalmasabb, mint a festék száradását nézni, az a sivatag figyelése, a sivatag mozdulatlan. Csodálkoztam, hogy Baxter nem őrült bele ebbe. Ezért megkérdeztem, hogy lehet ezt kibírni. Azt mondta, hogy az órákig tartó semmit tevés után mindig történik valami. A lényeg, hogy mindig ébernek kell maradni. Ha a Kill TV unalmas volt, akkor a Kill rádió őrültség volt. A pult mellett lévő összes kézi beszélő folyamatosan zagyvált valamit. Egy tucatnyi akcentust hallhattunk, brit, amerikai, holland, francia, nem is beszélve a különböző egyéb nemzetekről. Próbáltam összevetni az akcentusokat a hívójelekkel. Az amerikai pilóták voltak a Dude, a holland pilóták rammit voltak, a franciák Mirage vagy Rage voltak, a britek Vapor voltak, az apac helikoptereket áglinak hívták. Az én személyes hívójelem a Windows 6.7 volt. Baxter azt mondta, hogy fogjam a kagylót és köszönjek be. Mutatkozz be! Amikor megtettem, a hangok mint felélénkültek és nekem beszéltek vissza. Olyanok voltak, mint a madárfiókák, fiókák, akik etetést követeltek. A táplálékuk az információ volt. Ki vagy te? Mi történik odalent? Hová megyek? Az információ mellett leggyakrabban engedét kértek, hogy beléphessenek a légtérbe, vagy elhagyhassák azt. A szabályok megtiltották a pilótáknak, hogy átrepüljenek felettünk anélkül, hogy megbizonyosodtak volna előtte arról, hogy biztonságos a terület, hogy nem dúl harca közelben, hogy Dwyer nem lövi le őket a nehéz fegyvereivel. Más szóval ez egy forró, roz, azaz korlátozott működési zóna volt, forró vagy hideg zóna. A háborúban mindenek körül a bináris kérdés körül forgott. Ellenségeskedés, időjárás, víz, élelem, meleg vagy hideg? Szerettem ezt a szerepet a róz őrzőjeként. Tetszett az ötlet, hogy szorosan együtt dolgozhattam a legjobb fegyveresekkel, hogy én lehettem a szeme és a füle ezeknek a magasan képzett férfiaknak és nőknek, én voltam az utolsó kapcsolatuk a földdel, az alfájuk és az omegájuk. Én voltam számukra a föld. A tőlem való függésük azonnali szoros köteléket teremtett közöttünk. Furcsa érzelmek áramlottak, furcsa intimitások alakultak ki. Szia, Windows 67. 7. Szia, dude! Hogy telik a napod? Eddig csendes, dude! Azonnal bajtársak lettünk, érezni lehetett a kötődést. Miután bejelentkeztek nálam, átadtam őket a faknak, a Gármszírban, egy közeli folyó melletti kis városkában. Köszönöm, Windows X7! Jó éjszakát! Vettem, haver! Vigyázz magadra!